الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح بي صدري ويسر لي أمري وحفل لقضة من لساني يفتح قولي دنبی علیہ السلات و السلام د سلسلہ شوروہ پاگئی کے دنبی علیہ السلام دمدینے سفر او حجرت قباتہ قباتہ نبی علیہ السلات و السلام عرصت او دا قبا سحالات تیر درس و بیان کی ویلشی نبی علیہ السلام سروز قبا کی پاتشو او دا نه بس مدینی ترب تروانش قبا کی سونر وزی نبی علیہ السلام تیریکلی دین مختلف او دا روایات تی سیرت کتابونو کی سوکوی دویش وزید او سوک اطلس او سوک سورلس یادی دی خلیخن غرو سیقو المطابق سلور وزید خوباکی نبی علیہ السلام تیرکڑی زکد پیر بور از راغ لید پیر منگل بد جمعات نو د جید په رض باندې نبی ل سراتتو سلام تا د الله د طرف نه خوکو مشو چې دی ځ نظه ځکه نبی ل اسلام اصل کې مدینه ل راغلی او دا خوبا چې دا دا د مدیینې به هرر غ زه کې دا سیکې یا بانډوه نو دلته د نبی ل اسلام پاتې کې دل نور ضرورت نو خو د دې زی او د ذ دې ځخلق ملاقاتو او شو مسجد ابات شو قبا تعمیرو شو دغه دنیا کې یو څه شو دغه نفس د الله په حکم نبی رسول الله مدینه طرفه روان شو او نبی رسول الله چې کله مدینه ته تشریف وړو د قبا نه د دې نو بنو نجارو ته سوال جوابو بنون نجار هغه خلق دي چې کم دا مجنيبي وسروش دونکو خره مجنيبي خرس ته جوړ شو خلک د غلتاباد مديني په دې شهر نام ویلو چې دا انصار دو قبيله وي اوس او خزرج نو اوس د کوبا کې پاتې کېدل او خزرج مدینه کې پاتې کېدل نو دغه خزرجو کې بنون نجار دا دا دی جماعت خوش دی عباد دا. او وقتی جماعت نده خروستو چی جون شواسی دا ذهن تا را وستو دا وار نو نبی علیہ السلام دی بنو نجار پسی اطلاع اکڑا د خزرش دی خلکو پسی چې تا سراشی دا ته تا دار ته تا خو پتا و مخیم دا قبا دا مدینه ندری میل بحر دا د قبا د مدینه منس کې دریني فاصله ده مدینه هغه وخت ټوله دغه وچلا نن په مسجد نه و ده سونه ایریا او رقبا باندې مسجد وی دغه وخت کې آباد ده نو د ټول د مدینه شهر د قه مکه مسجد ورکو ټیو او مختلف اوقاتو کې به کی توسي کیده وچ کلا د شفاعت دور کی توسی توصیہ دنو اغا دی توسی کی دا خبرو کړه چې زور سونا شهر دی د مدینه د نبی علیہ السلام دا وخت او اوله مسجد نو مبارحال دغلط دې زې کې اوسیدونکو خلک دې خوش اوسیدونکو خلک دا خزرج دی او په خزرجو کې دا بیا بنو نجار کی دا بنو نجار د نبی علیہ السلام ما ماخیل کی مماخیل مماخیل دوم چې مخکې موږ یې ابتدا کی ویل د نبی علی السلام نیکه هاشم هغه د شام سفرې کوله او تلته مدینه کې د بنونا جارو کې یو یار دوستا لغدارو د کاروبار لندن اقربا پتلو یا راتلو کې پاتिके ده دغه یو لوروه اسماء او اگر تی بیا غصتی و یو سفر کی اول ورکړی و شر دیخیو چې در کوم به خوشی به ما کرا بل زته بنزشت نو په دا سفر کې دواډو کو هاشم او بیا دې نه پس دې روان شو شانتا قسمت دو چې ال تبیا وفات شو نو دا ارینا دا عبدالمطلب پیدا شوه نو دا خلق د نبی اسلام په دی بنیاد ما ماخ نو نو بیا ل سرات سلام دغ خپلومهداخللو ما به نجار پسې تللا ول لږ د مدیینې شر خلکو په چې تا سرهشي د مدیین ته د داخلیږ مدرسمم اووی سره دا اصلی هو د تو تو پهغاړه پلا کراله ځکه چې سونه پیغمبر دا کنه دشمنان او مدینه مدی خو دارو چې څنګه آباد او مسلمانه ابتده کې غ داې او اس کې ستاسان حضرت کې ستاسان ټیډه چې داوا سره خبره خورشه او په یام يهود موجودو مشرکین دغه وخت کې ملو خطر اته مو یقینا اندرونی بیرونی خطرات خو شوکونه وي پیغمبر نو نبی عليه الصلاه والسلام په سرالل او د نبی عليه السلام نه دواړو طرفه تروان شو نبی عليه السلام په خپل کوخ سور شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پس شاته کېل د بیچ کل روان شو فل طرف ته نو سحر د جنيب اورز روان شيو خو دس زوال تم کې يو زيتورسيد يو وادي دا, دا. چې پلار کې راځي چې د قبان المدينه ته ځي دغه وادي تا رانونا وای رانونا دغل تب بنو, بنو سالم بنو سالم بن عوف سالم بن عوف دغه اولاد و دا غی محلی تا بنو سالم دیو دا دے عربو و دا مدینه دا محلی دا دا پلارنی باندې باندے آباد پلان کې خیل و دنگری خیل لکزا موندے کلو کم دا سی نو دقل تا آباد خلق بنو سالم دی بنو سالم بن عوف دا مستیمو دقل تا مسلمانان او دا مخینا نبی علیہ السلام دقل تا شو او دغه د جمعې منځو که څه که ما 30 امو د جمعې ورځه نبی عليه الصلاه والسلام دا اوله جمعه چې په اسلام کې اوکړه نبی عليه السلام پڑھاو او نبی عليه السلام دې جمعې منځنه مخ کې خطبه وې او خود هغه خطبه ډیره او بلی او خطبه وګدا خطبه د خلکنده او خطبه پورا هغه تقریره د سیرت کتابونو نه ترلاسه کړي حاصل دالے چی دا حمد و بازارې حاصل دارې چې دا الله د حمد او सना نه او د شهادت نه بعد څنګه چې خودو کې دای نه بعد د الله د الله رسول اطاعت ترپ تا ترغیب ورک درنګ ورسره د دې سرا سرا د تقوا تذکرہ خودو کې ډیره د الله نوېریږي د تقوا اختیار کې د تقوا فائدې وی بیا د عمل تذکره کړي د عمل او کې د آخرت لپاره تیارېو کې فکر آخرت او عمل او احسان څنګه له احسان کړي د یو بل سره احسان کوي د څوګر خدای خاصو کله چې نبی صلی الله و سلام منز د جمع اداک د خطبه نه بعد نو نبی علیہ السلام پاسې دروانې در نو دی بنو سالم چې دغه تکم صحابه دی جمعہ سرودې زه سرو کوم شاه اي نبي السلام ته چې رسول الله تکم خوازه خو مو شرفات شي دغه ځای باندې نن سبا مشهور جمعه ته مسجد جمعه ناخلد شکلا حجو لري دل شي نه مدینه کې مختلف مساجدو زیارت کوي یو پکې مسجد جمعه دا نمازې جمعه اسوس باندې چې را مخ کې تعلیم نو تعالی وتا چوری والله اعلم یا بوتي توصيه کې یا بس وجوحاتي ودین امر کی جتیلون یو ماسخه خین موز می پک کړي اوس دا یو کاله نقشتلونه دت تعالی و والله عالم خو بهر حال د مسجد جمعه چې دا جمع چی دا غزیره چې نبی علیہ السلام بکې د سفر د قبا نه چې مدینه ته شهر تا نو د جمعه دروازه مونزا او اوله جمعه د اسلام نبی علیہ السلام دا طعاب ادا کړی برحال دغه قبا صحابه د بنو سالم صحابه نبی عليه السلام دوی چې رسول الله تم سر دل تپات شټانا دل تزک پات ش حلم انه والعدد یا رسول الله اے د الله پیغمبره زمو ورشمرم ډیر دي خلک ډیر مضبوط خلک او ورې سامان مال ماتام خوراک کا کم خ ډیر دي نه تنظیم نبی عليه الصلاه و السلام ورته فرمای او په دې کې خاص کړیو دوه صحابه جراح پا آغا عقبو کشانلشی مکی تراغلی یو پاکی اعتبان بین مالک رضی اللہ عنہ ہو او دن پاکی عباس بین عربادہ رضی اللہ عنہ خاص کر دیوتا دا پیشکش ہو نبی علیہ السلام ورطوئے چه خبرو کم خلا خدا دا چه دعوها فا انہا مامورتن دو خبری دا د مخت دو دا دا الله په حکم مامور ده دا چې کوم ځای کې ناستال ته بز پاتې کیږم بس دې کې زدا الله د حکم تابع یم ییکه حکمت هم دا کوي نبی علی السلام د قبا والا په وینا د بونو صالحم په وینا د بل بل په پا وینا پاتې شوی او کېدی شهور خپش وګره پیغمبر مون پري غوې واغشت یو غورا موسی د ډیرانو شو افلان کو سره ډیر شنه بس الله پاک دغه حکم مامور کړي دا کوم ځای کې مطلب دا چې زما پاتې کې دلم بند الله په حکومې چې کوم ځای الله وایي او بس الله پاک مدینه شهر ته تبوږه غوغه الله تخوا کنه چې دا سې جمعه ته پی جوړو تر کې عام سبب بوري بچيږي او خ. دا غینه د اسلام دې له بس هغه ځای د الله پاک علم کې الله تخوا سې او پیغمبر دغه دراسو نو بارحال نبی صلی الله و سلام چې تاسو پرېدا و هو نو خو بس چې کم خوازي او کم طرف ته دې ته د الله طرف نه حکمی هغه ځای کې با ی شارې کوم پاتې کیږم بارحال نبی علیه السلام سفر شروع کوه د بنو سالم یعنی د مسجد جمینه او مخکې مدینه شهر ترپ ته روان کله وی چې خارته ورنږدې شو د بنینه شهر نو دا خو اسټول مدینه چراغ مدینه د مزینوینه شروع کې ترقبا په لټوره دقه سی آبادی دا اوس پکې پتا نه لګیږي هغه وخت خو قبا دغ تلکا بادي بنو سالم دلتا بادي پلان کې خیال او بنو نجار نو دکی فاصلی فاصله او سټول مسلسل جماتون دیو اباده دې پته پکې نه لې خو بارحال نبی عليه السلام چې د مدینه د شهر اباده د بن نجارو د نیزده شو یقینا چې خلک ډیر خوشاله د مدینه خلک او خلک د نبی عليه السلام ملاقات لبارو ته وې ځانانا د کوټو پچتون ولاړې ماشومان روتې او د نبی عليه السلام ودي استقبال كي أشعار هذا مشهور أشعار فدغم مقادزاً عنه طلع البدر علينا من سنيات الوداي وجب الشكر علينا ما دعا لله داي ايها المبعوث فينا جيت بالأمر المتاعي مطلب دوضا أشعار كي طلع البدر علينا دسور لسمس قميوي بمروخة بتا سوال لسیمه صومه دا وی دا کم زینا من سنیات الوداع وداع یو ورګی چې ورته گاټي وي یا ورته دروي د دې واد دا د دې وادي طرفنا دا سنیات الوداع دغه طرفنا په مونږ باندې وی دا سوال لسیمه صومه راغتا او نو وجب الشکر علينا ما دعى لله داعي صبرش د الله یو داعي موجوده دنیا کې او الله طرف ته دعوت ورکې نو په موږ دا شکر واجب دي چې الله دا شکر ادا کوځه چې د پیغمبر نوادیو سلسله شروع وکړه او چې څون ارزه کړه الله دین قال الله قال رسول دعوت کیږي هو دا د لاغه مهرباني ده پیغمبر د سلسله جاری ده او بیا نبی له سلام مخاطب کړي په ډیر اشارو ایه المغوس فینا جت بالامر المطاعی اے دا الله طرفنا رالي د شریعه تا مون تا داست احکامات و دین روڑه ده چه دایه تاعت پا مون نواجب ده مون بستا دین او استا دا حکم منو دا غرم معشومانی جنکیو ایسا را تمبلون لازکیو تمبلی وخه او دا اشعار یوی او دا اشعارم بکیو نحنو جوارو من بنیم نجار یا حب محمد من جار دا وی مون دا بنو نجارو معشومانی جنکیو خوا سمرہ کله یو ډیرا ډیر خ گاونډی له یالله مونږ پیغمبر پیدا نو نبی علیہ السلام دې مشمانو ته یې جنہ کوتا چې تا سمه شرمینه کاوه ایوه دې رسول الله مونږ ته شرمینه لا نبی علیہ السلام قسم په الله زمانه ته شرمینه نو بارحال دې طریقې سره نبی علیہ السلام مدینه ترغه استقبال او بشوخاری کی راضی چې بري بن عاصم رضی الله تعالی اوہی چې د ډېر خوشاله نه د مدینه د هر کس په خلیبه باندې دا आवाज دغه سړی زس سده شو نه بس به اختیار خلین आवाज وکره یېم وې پیغمبر راغی ا را د را الله رسول او رسول وې دا چې دی دیو خبری بارحال او بیا وې چې په مدینه والو باندې داست خوشالی چرتما ندلی دلی سونه چه ده نبی علیه سلاط و سلام پا مدینه تا پراتلو بانه کم خوشالی و پا احل مدینه داگران آنسر زیلان ہوئی ویچی نبی علیه سلاط و سلام پا کم رز مدینه تا داخل شو نظم دلت موجوده دای کشور شو ورکوته علک ده وی زم وجوده خود الدیر وز غنته خیستر وز او روخانر وز مون چرتنو علی خو بیا چې کل نبی علیہ السلام وفات کیدنه هغه وختم زمو نو د دغې وظیفه پشان 11 ورځ او لگا به خوند ورځ مونږ ته نوېدلې چې کله پیغمبر دنیا نه تا بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې طریقه مدینه شهر ته ورسه او هر وانه ارچا د خوایشو بیا چې پیغمبر مونږر پاتې منګ سره خاطیوسی زمون کوړ تلای خو خنبیاله صلاتو و سلام بمدا ار چاته وي چې دوه خبرې ده بس ځکه کمزه کې کینی او د الله طرف نه مامور ادا اقل تبزه پاتې کیږي ار بیا پدې انتظار انتظارو یو ووی چې الوکي زوخه زمون کوړ مخې تدکی بل ووی زمون خوا سره اداوخه کی مرحال او خروانه نبی اله صلاتو و سلام ته سور ده د مسجد نه بوي چې کما اوس ابادي دا یعنی د نبی رسول الله د زماني نوصنا د نبی الله اسلام مسجد چې کوم دی اي اوسم د مسجد نبی کی بربدي بیمانو باندې حد دی کله وي هاذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بربدي کری ماش نو دا سه په اندازہ د دا ریاض الجنه څخه وسره ده منبر محراب ده نو په دا سه او په دا سه تقریبا زممال قدمونو 50 55 قدمه دا سه او دا دی د ټول ده نبی علیہ السلام د سره خوب شاتول دا څومره جمعه چره دي کې کورونو بازارونو د خپلوا محاتل مومین د صحابه کرامو د بنی نجارو د مهاجرو د انصار له له بادی و ورته بهر حال دا وخ چې کلا د مزد زيتو ير ورسېدا نو تغز کې کېنا نبی علیہ السلام بلا سور دی, دی نو کو زی په دې کې بیا پاسې نو سلګوان دی, دی لاړه او دیا پشاشوا او پاقته واپس کېنا او چې کیناستو ایدا شټې پزمکه کېو نبی علیه الصلاۃ والسلام را کوشو وې ها فنل منزل ان شاء الله زما د پاتکه زو ځای داړې بس نبی علیه السلام را کوشو اوس بچاګرزي هغه لکډاگ میدان زو نو پدې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه ما ماخېلو کې او صحابه له ابو یوب انصاری رضی الله تعالی نو چاغه ته میزبانی رسول ویل کی نو د داوخړه جلته اسا زر زرراغه د اوخینه هغه پالان ماران کتمتی چې دغه خپل کوړته یوه بل صحابید د دره مدینه اصحابینه زورارو زیلان همدغه بیت کړي عقبو کې دیم تلل د اوخده موهر نوم یې خپل کوړته بولد نبی আলাইه صلوا و سلام ته ابو یونساری وای یا رسول الله رازا مونګه صادر جنان ورته چې نه کر راځي نبی عليه الصلاه والسلام تو فرمایي المرق يكون حيث يكون رحله دچا سامان او دچا پالان کته چې چرته یې نسرې التوصي یعنی زباګوی انصاری نو نبی عليه الرساله والسلام دنا داته په سم کړو چې دابا د امام ماخلو کې د یوخه کوم ځای کې نه صديق هم شاکيني زيزه کوردا چاوي ابو یونساری ورته رسول الله زما لري دا کومه دروازه ده نه خزه چیز نبی عليه الصلاه والسلام ابو یونساری کړلا التا پات شو دے رشو دا کور دو چطا لاندې چل چط کې نبی عليه السلام پات شو بره چطا دی دغه خزه بچي وخته خو نبی عليه الصلاه والسلام ا برحال د د ابو یوبن ساری رزلان مبارکی او د کور مبارکی د سیرت کتابونو یو عجيبه واقع هم لیکلی دا څنګه چې دا کور د ویوبن ساجو دی تاریخی کور مړ او د سیرت ابتدا کې داره و حالات چې مونږ ویلو هغه کې دا تبع تشکيره کړو تبع هی ميري دا دایمن با چانو کې یو باچاړ ته با د وې نیک دل انسان او نبی عليه الصلاه و السلام وې چې توبعت بدرد موه اغه اسلام راوړل دا زمانی کنه چې اغه کې کوم پیرامبر او دین او شریعت د سفر باندې چې واپس راته علما وسرو ډېر علما وسرو وي څار سو علما وسرو نیک سره نو چې کلا مدینه ترورسه نو دغه ځای کې ترシー واقع ومن ویل دغه نتا په دی علماء کې بازورمو وتوه چې مونږه د لطفاتی کی د یسراب کی د لطفاتی ای ورته ورې فاتکی په بها وته وي د زړل دا معلوماتي چې اخیری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم با د یسراب تر ازیه د دادا غداره هجرت دلته به هجرت کوي نو مون دلته پاتې کیږي کی, کی دی شي چې غراشنه پیمان لرونکي نیمه اولاد په پیمان لرونکي اره ها بس یې شي اغه علماء له کورونهه بات کړه دلته ولني کومو خپل خرچي مرچي پیسې او دا دې پرې خو واته شي او بیا یو خط لري کوم او په خط باندې د سونی وی سٹمپ موهر وو لسونی وو بو او دا سردار لېولک او یاو کوری دا نبی علیہ السلام پنوما مبادک چې دا با داغا اخیری پیغمبر کوری او خط که دا دی کلیو چه دا کور و نبی علیہ السلام تاوالا کی چه غد کل حجرتو کی چه دلتا دی کور او دا اشعار مشتا فا خط که دی کلی سیرت والاو را نقل کلی لکا زرقانی را نقل کړي دا اشعار او اشعار دا چې چه شخید توعالا احمد انه رسول من الله بارن, بارن نسم نسم زګوایکوم چې احمد محمد سلام کی دابن احمد احمد اللہ رسول الله دغه په خوانو کتابونو کې نبی عليه السلام ته احمد ویل شو زګوې په لیکوم چې احمد د الله طرفنا رسول الله هغه الله چې نسمه اولاد انسانانه پیدا کړي کنه نسم خاوډیا وی لو مد عمره الى عمره لکنت وزیر له و ابن عم او کچرط مالا ماله بودو مراکا نزبا داغا وزیر شم و داغا دا ترزوے بین یعنی مددگار بین داغا تاؤن کا ان کے بین و جاحت بس سیف آداء اہو و فرشت و نصدره کلا هم او زبا پتول داغا دا ترپنا دفاکم و جحاب بکم او داغا دا سینیر تول غمون بلرکم و بارحال داغا کوری دې خط سره پریخو او دغه وخت د یسر ب يو سردار لور ک چېرتستا پوان دغه پیغمبر راغله خط ومور او خدا کورمو مالک او که نه نخپل نخبل اولاد ته دا پرې خو دا شی د د مدینه داخله کې نه د انصار نو دا ټول د هغه علماء اولاد چې دغه تکمل علماء یی پاتې شي او دا د ابو یوبن سری زلام د کورم پاغه علماء کې ویو عالم تا والا کړو نو دا ابو یوبن سری اقد علم یا دا غ چاته چې وسیت شوی نو دا په اولاد کې نسلن بعدا نسلن دا کور یو بل ته منتقل کیده چې نبی رسول الله هجرت کونکو او انصاری پکې دغه وخت کې اوسیزه نو بس الله پاکه خبره دی د اراواس خو هم دغه دکینو او او انصاری کرا نبی عليه الصلاه والسلام او دغه ځکه او او انصاری د زلان هو کرا نبی عليه الصلاه والسلام دیره بهرحال ابو ایوب, ایوب ابو ایوب انصاری زلال هو دا خو د دکونیرا انصاری ورته ویچده انصارونه د مدینه سره ای ابو ایوب دکونیه د خپلوم د خالد بن زیاد رضی الله عنه بیر له مناقب والا کمال والا صحابی دی او زدين په کټ خبره به دی کمي صحابو کې کنا سوابي په خپل ای ولي مقام خدای غټ مقام دی چې د پیغمبر میزبانی او دویم دا چه دے بیا پجیحات کی قسطنطنیہ تا تلیو ترکی کی قسطنطنیہ او التا بیا دے پجیحات کی التا وفات شوی دے او التا دفن دے اسم ترکی کی التا مقبارہ دا او التا دے دفن او دا دور دا دا سید این امیر معاوی رضی اللہ و تعالیٰ دور خلافت ته او داغه زوی یزید چې خلق و تا دیره بده دیر او کنزل کوي درواتی زشیعو دوائی چه او د دروغ جن تاریخ دوائی چه او دا دروغ جن تاریخ دوائی چه نو اگا ابو عیوب انساری رضی اللہ نو سرا دانو روگانو صحاباو دا دی یزید پا امارت که جهاد لطل دی او داغه قسطنونی فتح کرده او د تر تکمت په چسو لګیه لखेټه تکلیف دا بووی ونسایو دغې نه هغه وفات شو. انتقال دفن او نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم بخاری کی راضی دعای کړی و. په دې روایت ته چې یو صحابیه دا د نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم پرشتہ دار او ګرایځه گفتي بسم الله اخیل ای کرتلو او داسې گرمټه مود شو او نبی رسول الله را پاسیت خاندلی ای ورته رسول الله ولي وې خو مې ولید چې زمما یو هغه چې د صبر تاوي دوه مته وړلا مجاهیدین هغه لګیا دي قصنطینیا کې جنگي او بیا سترګې او ود شوبیا چیراپا سیل خاندلې بیا نتقي تقوسو کو نو نبيه عليه السلام او توي وې زمما یو بلړه د امت هغه با با بحر سمندر کې jihad کوي ندی زنان او تي رسول الله مال دوه کچه زموږ پکې شان لشم نه ته دی اول کني دویم کې با بهر jihad کې به یاد اترو jihad کې به یاد اترو داغي نوم حرام بنت ملحان رضی الله تعالی برحالووده ديسته او دا واقعا خماره لرنډ کړه ما 70 اژم نو دقه یو jihad چکم په سمندر کې شویلې د قبرس قبر سی فتحه نو دا jihad چې سمندري د عثمان رضی الله عنه دور خلافت کې شویلې او امارت د معاويه رضی الله عنه بحري bæډې جوړ کړو سمندري jihad او دریم د معاويه جنان دور خلافت کې قسطنطينې کې شویلې او دغه امارت یزید سره او د صحابه کې نام په کې شامل شي بيدایو یوب یزید کړه او اگر اونیا نو بیا دا ابو یوبان ساری زلانو قبر سر تعارض کو یعنی هغه سب عزتی کولا ناغه مخ باندې یزید جي به تقرير کړي او ویلی د سر پته دا ځای رسولو میزبانی رسول له د دې قبر سره چا تعارض وک نو په ټول عرب کې جزيره العرب کې بستا سرانه یو کنيشا غیر جنباندیش نو بارحال دا ابو یوبان ساجی زلاله و نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پدغه ورځ دلته راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د توې چې مونږ چومکه ستړیو نو مونږ له تیلولې زېت تیار دا آرام نو اوله ځمه تیار کړ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وګرځید پرزی الله تعالی نو آرامکو د دې په کور کې بیا چې کوم کې لاندې بن ابي الله سلام پاتې کېده او بره ابو یوبن ساریه زلالو پیدا نبی عليه الصلاه والسلام کوروال امراله د مکین لکه د نبی عليه السلام د بيبي دا سوده زلاله داغه وخت کې ده یو بيبي با اشير زلاله حاصله غيدن نکاحوي او خوادانوشه او له مې د نبی عليه الصلاه والسلام چې کوم کور کې ونه فاطمه او زاره زلاله علي زلاله کور سره له نبی عليه السلام پات کې ده الله چت کې دیو نبی اسلام بر رحمت کې بو يو ونساري نو یو شپه دا سوش وچی دی بر رحمت مان دیه یک دم د ري بو يو ونساري زلال سره خبر رااله شهره پیغمبر لاندې د چپ لاندې مون په دې چت ګرځو پیغمبر ته تکلیف نه راشي یم مون په دې را راګرېدو کنه آرامې خراب خ اودممون پې ت پ پیغمبر بلان دنااسې بهدهبیونشي نو کور ته ښو بچو ته لکه په د من مګ د غړوته ګ سیجی خللوکو س ک د اد ته اوګوره د میې تهګوره ساار چې راغې نوبیله سلام سره میلو شوته یا رسول الله دا وهته بره وخې چېمون بلان را کو شو لکه پیدابی شي ده نو ل سلام ورته تاسو برخ ځکه زما به ت کلف نو ما سره په سانه باند د یو بن ساری زلان هو چې سونه پورې د خپل تاو نونه دبا تیاری کولا کور کې د روټه وای دا او نبی عليه السلام راوړه وی چې کله نبی عليه السلام روټه او خوړه او دالو خیلرګیبا خادم د یو بن ساری زلان هو واپس یوړل نو د خادم دوي چې د پیغمبر کم زینا خوراک کړي ابا کی چې او فات ابا ته دغه زینا دغه سینا به دوه خورل د برکت محبت د وجه یو ورځې ولداږي روټه خوراک لګلو نبی علیہ السلام باغ اور زنه خور نو رو کور والا هر سوچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې روټه واپس غلام او نوکر یوڑا خادم نبی یوبن ساری تپوس کې پیغمبر کمزانو خور نه خور نه وای پیغمبر نن خوراکونه ته وایره چې سچالو پیغمبر خفله یا دا مناسب با هغه خدمت مې شری نبی علیہ السلام نبی راغی نبی علیہ السلام تا یا رسول اللہ تا وی نن روٹیو نو پڑا آو. ولی یر دیکی تا اوگا چولیو یا رسول اللہ ولی اوگا حراما دا نا حراما نا دا خمال اغا سوک رازی وز چا سر خبری کوم چه تا سر نکر فرشتی رای رای اوگی تا دا بوی بد مگی مسلم دادا دا چه قسم سڑی جما ترازی نو کچا پیاز کچا اوگا با نو خرید ذکا حدیث کی راضی دی تفارشتو نه تکلیف فرشتو تا دینه تکلیف رسی لیکن انسانان درې ژړې پیازو غوړوي چې څنګه بدبووی راځي نو دا منظور پټم کې کچنی نه پکا آل مت پخا هر وخت سره کوي چې کله پا تې باندې او پا ترکی باندې پخښینو بیا خیر د پیازو گا. خو مطلب دا چې حرام نه ده خو لیکن دا احتیاط او قضا بده د مونس بٹیم که دا سی اجتماعی مقوب آن دے بیاکی او صلی خوللی مینو داگی دا ازاری کوشش دیو دی مسالان لاچی و غیر را سی چگا دا خلی نبدوی لرش برحال دا غسی یورز نبی علیہ السلام لاندے چت کے دے او برا دشبی اتفاقی چر تدوبو لوخ ماتر لکا مسالان جگ یا مسالان دارنګه چې دا چاټه ونه را د خور او کوم تر د خور دغه شي نو وبد پيش د سره یره شوه اسنان د وګ چرته لاندې لاړني شي پیغمبر تکلیف نه رسي دسي په خچتونو خونو کنه فار شونه کچا ابادیو زحط او دلار بو نو خزي ته ویله شابه د ابو سچول غواړي اي پس وي جنګ نو پکور کې وکړای واه بڑا ستن واه غیر واه اسه او وی پاری او چې او په دغه وروخ کې دا کور کې شرب دیاب لرسته نو شپې د غسیته راغله رسېږي بخلې صحابه کرام چې نبی عليه السلام ته تکلیف نه راشي بار هم نبی عليه السلام دغه د ابو یوب انصاری زلالو کور کې و میاش په فاتشه و و میاش د تطاته او لکه کلمه جنووی جوړ شو نو ماجنوی سره خوا کې بیا دا حجره جوړه شوه نو نبی عليه السلام انته منتقل شو بیا باحالدی طریقے سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته تشریف راولو او دغسی دا ابو یوبن سریر زلالو کور کې بیا دیره شو خو مدینه تراتلو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنیادی او دری غټ کارونه کړی کارون ډیر دی او بنیادی دری کارونه دي پاک دری بنیادی کارونو کې یو تعمیر د مسجد نبوی د موحافظ د صحابه کرامو ترمنځ رور وری قائمول یو چاوی دبل رور مخات او درې میثاق مدینه د مدینه نور او قبایلو سره نور او مذابونو وغيرها سره یو غټه موافقه د مدینه په ست باندې شوي و دا درې کاره د نبی رسول الله صلی الله و سلم بنیا کارونه دي او په دې درې واره په یو بداشه ترکیب باندې خبره کوم اقول قولي